për sondëjtë të meshirë e bëkim të Zotit të gjitha ato grumbulluara mbi zotërinë e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shokët e tij besnik, bi familjen e tij të, të, të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët në këtë botë që të, të ndjekin me të mirë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdartë ndershme do të, të vazhdojmë lejen e Allahu xhelleu veala në ciklin e vargut të lexëratave mbi ndërlidjen e pashkoputur, mbi lidhjen e pandart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 Dhe Allahu gjele gjeleluhu e pangë në surën El Kalem Se si e ka lafdru pe nga mberin tonë Sallallahu aleyhi sallem Me Edeb dhe Abdullah ibn Abbas i ka than është duke e lafdru me fejn Islame Pra kuri ka than ti je me Edeb Ka pas për qëllim se ti je me Islam Andaj të jesh me Islam dhe me than me qenj me Edeb Andaj kjo në dërlidhje Dhe së në eban Allahu gjeleuan në libërn e ti është në dërlidhje e pashkoputër Dhe në këtë varë kemi përmenda jetë nga ajo që ka shëriati Allahu Gjeli Gjelalu i ka citue për ndërlidhen në mes këtyre disendeve ne dhe dhe të ndalime edhe me shumë shpjegime të djetarëve dhe citatët të të tëre në biket mesele para se me vazhduhe këtë shpjegime nga i mënkajim e lgjauzije të librit e ti me deri gjusë se likin djetarët kam përment edhe shumë prej argumenteve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 kanë dispozitën e qëllimeve. Qa da më thonë kërregull? Da më thonë se njëriju nuk ka mundësi me morë mjetet të ndaluara nëse qëllimet janë fisnike. Por shembul, shumë një rëzë dojnë nëse qëllimi jam është fisnik, nëse qëllimi është i mirë, nëse ajo që ka du me mri është e mirë, pas taj se baj pak lojra dhe baj pak lojka në rrugë, Deri tek çalku nuk ka problem. Apo, andaj edhe ato që e kanë lejuar dhe kanë pa të lejuar hyrjen në sistemin demokratike, shubja dhe dyshimi i tyre dhe rritja e tyre ka qenë këtu, sa ata s'kan bë dallim, sa ata kanë bë dallim me smjeteve dhe qëllimeve. Pra kanë thonë, qëllimi jonë është i pastër. Pastaj mjetin, mjetet mund na pak më ndihmë. Ando kjo regullë me kemi përmenjë në ligjëratat e me ari gjëllë kabul, se njëriju nuk mërët me shkute Allahu me mjetet të, të ndyta. Me mjetet të ndyta. Kjo regullë e ka titullin mjetet marrin dispozitat e qëllimeve. Por shembo, por me shpegu ma thjesht pas taj me lidh me me ketë mesenit dhe seve të sidën jemi neve këto. Djetartë kanë dhonë,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 e përsëritin dhe e fokusojnë për ta kuptu e pasla i fejnë Allah u gjellëvala më lehtë. Gjido sen pa të cilën nuk plëcohet vajjibi që Allah dhe ka thonë që ta i kini obligim. Edhe a i sen dështë obligim. Edi kushtot, po këta nuk e gjejmë Kur'an. Këta e gjejmë Kur'an të farzit e cituara. Se nga se përmëmrit të realizimi që të farzit kemi disa punë. Këto punë nuk i gjenë me emra në Kur'an. Mirë po ketë këto, që ka bëhet pengë farëz i kryesor, bohën farëz. Njëriju, ka pasuri. Dhe, për momentin, vjen koha e drekes. Vjen koha e drekes. Dhe, uj ka sa dush. Ama i s'ka. Tjertë kan uj, kisë ka. Nuk i api në uj, vetëm se me pare. Dhe ato goda obligohet me ble ujin. Obligohet me ble ujin. Diku thot, "A ujin tash me me ble, tash kam ble edhe ujin." Kur kam ble me shart, me pas mundsi. Kur plocohet, pra, prania e ujit e tjetri, që ai peshat. Dhe pasuria tjerë, që do të thon kudra, kudretin, e kota kotin. Takotin e kohë. Uji është prezent, koha ka hi, çagu do të me ble ujin. Duot Meblej uj Dikush të dhe të jëmumi këmbet tash Të jëmumi përdorët Në munges të uj Se ka dhenë Allahu gjelluara Fe inlem të gjidu maen Fe të jem me mu Sa so idem të gjive Nëse zgjeni uj Djetar ka dhenë Nëse zgjeni Dhe me dhenë As nuk ka këshia As nuk ka mërket As nuk ki pare Atërse ki oblikim Po Ko ha ka hin Drejka ka hin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 Nëse ata nuk e çojnë ndikant me studiuë, rreth asaj meselesë të gjithë janë xunaçar. Të gjithë janë fasika te Allahu te bareke وتعالى. Nëse në një shoqëri muslimanë, të muslimanëve, kit këto ikit të cituara tek drejtatarët. Nëse në një shoqëri të muslimanëve, do janë musliman. Kur kush nuk e marr vash Kur'anin drejt për drejt. Krejtë janë fasika. Krejtë janë fasika çish do lehin, Allah, gjeluan, të vinë me lenë Allahu xheluan në xherat të veçantë për për këtë meselë, ata të zot i Omar bin je me dhan fatfa e më bot xikat e më nxjer dispozita pa ed dit librin Allahu xheluan në, Allah, në gjuhën origjinale. Dietar konfom. Kush nuk e di, në një shëshriku ka musliman. Nëse nuk e di kur kush për atyre, Kur'ani direkt krejt janë fasika. Krejt janë xhurazor. Deri sa ta boj njëaçka e djuhun. Djuhun Kur'ani para me ndo t'i tash ata njërës të cilët izolohën dhe braktisën në vendet e caktuara dhe me ndojnë sa ata po e kuptojnë fene Zotit Gjellivala dërsa ata në, në gjendje të të tërë janë fasika në gjendje në të tërë janë fasik pra logaritë dhe fiskun që ka djetar të logaritën fisk shfrenim dhe rebelim e logaritë iman dhe besim Allah unarujt gëtë vijimit andaj, janë disa obligime në të të të të të të të të të të t Nuk janë të cituara, po të gjdo farz, shka është pengi një pune, a i bohët farz. Andaj djetarë kanë thanë, nëse musliman nuk kanë mjekë, i janë fasika. Nëse nuk kanë kush mjahu mësu kur anin me ledhu, i janë fasika. Pse janë fasika? Nëse kur kush, pezojmë, në shkup, kur kush së mundët me të mësu ti fatihan me hinë namaz. A jena këtë fasika, krejtjena, po e su bozojla. Kur kush në shkup së në të mësën të i fatiham? Ati e ki obligim, e ki mor rrësht se ka namaz obligim, edhe pa namazi pa fatihas është valid. Ku të mësështë fatiham? Ko shko atje, shko këtu, shko atje, s'ko kur kush. Kërrejt kjo shëshri është e shfrenuar dheri kur? Dheri sa ta qojnë di kanë me mësu dhe me ubo mësus i kësaj mësejle. Si të jamësoje të tjeroj. E kuptu të këtë regu? por çka nuk obli, çka nuk plocohet pata obligimi edhe ajo bëhet obligim. Ajo bëhet obligim. Mbi këtë rregull mbi këtë rregull ndalohen zëtet demokratike apo se gazet mjetet kanë dispozitën e çellimeve. Çellimi ku është? Përfatësimi për vendosjen e ligjeve për vetë Zotit Allah, për vetë Zotit te barekehu te ala. Me çfarë mjete? Ja këto. Andaj çellimi dhe mjetet e marrin një dispozit. E marrin një dispozit. Atëherë, mbi këtë regullë, që kanë thonë djetartë? Sjelja, e debi, ahlaki, tërbija, janë mjeti, mjeti qka? Mjeti ruaj kësë fejës të andë, dhe mjeti thiris e të, të tjerëve në fejnë të andë. Edhe njëherë, e debi, ahlaki, tërbija, janë mjetë, janë në mjetë dhe sile për me rujtë fejnë do të shqitkojnë me citatët të djetarëve dhe mjetë për mi thirë të tjerët në fej atëherë me thirë di kanë në fej qëka është qëllim qëllim krejësorë qëllim pengamberik ma dhe qëllim i gjithë pengamberrë mi thinjëzitë Allahu Gjellohala mi bo njësë musliman është qëllim univerzik va ma khalëq të lëgjim me valinse illa Lëja abudun Njërzit dhe gjinët nuk i kam kryuar Vetëm se të madhërojnë mua Atëherë Këtë qëllim univerzik Me qka rrijët me, me një mjet Këj mjet Ashtë i citum O është i citum O është në surën Ali Imran Ka thënë Allahu gjellu ala Febi Febi me rahmetin min Allahi Linte lehum Me rahmetin Allahut Jeboj but me ta Walau kun te Ha nëse e kishtë e përdorë një mjetë tjetër, Allahu i thotë për nga mberi sallathe sallem, me pas përdorë të një mjetë tjetër, përveç që ti, që i kisht do, kisht i shprisht qëllimi, si kur ti ti ishte fadhë i vrashtë, ghalidhë i randë dhe i egrë, lën faddu min haulik do të kishin ik të gjithë prej teje. Pra Allahu i gjellewala po e bjenë misionin e ti për nga mberikë, dhe cilën në në pëng të kësojnë pra nuk do të ndjek të kë kërkush nëse se kishe qëta nuk do të ndjek të kërkush si kur më sta kishe kan mjetin cilje mjetin edukat mjetin tërbije thot ibnukethiri nëse hikim prej ti e që është obligim me ndjek edhe si kur ti shkon i vrasht sallallahu aleyhi sallam s'ka qenë kur i vrasht po qalop nabja hipotetikisht si kur për për nga merit ishkon i vrash, kur kush si kishku pas. Ibnu këthiri thot, aje dhe i vrash të mu ka me e kënë oblikim i shku pas. Pse? Se Allah e ka tërgu. Allah e ka tërgu. Nëse prejti kishin hik, pas i elje, pineve sa hikin. Hikin largë, hikin largë. Andaj, i bënqaj me lë gjauzije, në librin, i gathët u lehefen, në një libr tjetër, për dhe shkëti ka tham, sa e sa, kemi pa nga muslimantët e tonë që bëhen pengesmës me i krishterët në fein tonë. Sa janë bë pengesë pranëve, që i krishterët mos përbanu fein tonë. Thot Allahu e din çfarë profeție kanë më dhënë para para Allahu xhelalu ala. Pse? Se i ke pengu emocionin, çollimin. E ke pengu çollimin. Edhe gjithashtot, po kadara kanë me dek shko. Ata është si të përzimi në kader Ata rdojnë mi dykun tjetër Me bome u përzimi në kader Hi mi dykun tjetër, hi më lugav Nga trojnë mi keq Andaj, nuk lejot kur Në aspektin e sevejveve Mu argumentu me kader As fukaraja, as pasuniku Nuk lejot mu argumentu me kader As ndështime E as në, në sendet të tjera Nuk lejot mu argumentu me kader Pse, nga se është orvatje Për mja gjujt fajnë Allahot ti çdoj shpjegojë domë jagjjt fajnë allahu aj ka dashë ashtu dështo aj ka dashë ashtu dështo aj ka dashë ashtu atë rive aj dini ku përfundon kjo pyetje tash u kollëzoj kjo pyetje përfundon sepse Allah e ka kriju i blisi kjo çdo përfundon i bën kai eljuzie në librin e tij muhtasar në librin e tij el sawaiqul mursala ka përmend se shub biha ma më edhe e kaderive edhe jibrive ç'ka problem e kaderi ç'e don ja fajnë të Allahu ka në thajnë në funë ati ku nalën, si kur mësta këshkrihu Allahu i blisin kjetë rahatish më kamë. Këtu përfundon, s'ki qare pa përfundu këto. A da në nuk, nuk dojmë me hija djallugave. Për nga mëri sallallahu a sallam, misionin e ti për nga mërik, Allahu ja ka po pëng të sjevjeve të ti, pëng të edhebit të ti, pëng të edukatës të ti, pëng të raportit të ti, a da i ka dhënë ti ishe i butë pra ndaj. Sikur ti shendryshe Allahu lekogu ju prej përpara, sikur ti shei i vrashtë, ç'shto do të ishe. Dhe na nuk kena arsye më usillmë njerzit qysh silla ata me neve, po na sillemi me njerzit qysh na that Allahu mos i. Ne do shohme edepin e pejgamberit që ka bërën ibn Qayyim el-Jauziyji. Andaj këo mjeti marr dispozitën e çollimit të shpreh argumenteve se edepi dhe al-ihdia janë të pandarë dhe të pashkëputura dhe nuk ka mundësi, nuk ka mundësi as teorike, as praktike për ti nda këto këtë dhije Allahu gjellohala e lusim që të nëngjerose me edep të lartë Thot i bënkajim e lgjauzije në kaptinën të cene ka vendosë për këtë mesejde se edepi dhe edukat është vetë feja ka përmende dhe shumë fjalë të djetarëve të cilat argumentojnë në bi këtë mesejde Filim ishtë tha i bënkajim e lgjauzije se edepi është riloj edep ma Allahun edep me rësulim sallallahu aleyhi dhe edep me kriesat pra edep i zdel për qëtënët trija e para me Allahum qëshë musil me ta qëshë me pas raport me ta e dyta me pengamberin ton sallallahu aleyhi dhe e treta me kriesat dhe në fundi për në qajmë dhe në qëzijet shkatar dhe Allahu gjellë gjelaluhu ja ka të buhe pengamberit ton sallallahu aleyhi sallam majat e tri lojeve Pengamiri jon, sallallahu alaihi sallam, i ka të trilojnë, me Allah unë është në në kulmë të edebit, dherisa e shpjegon në Isra dhe Mi'raj se si ka pas edeb me Zotin e ti të barë kjovët e ala, dherisa e ka lakmu Musa, ka me lakmu Ibrahimi, ka me lakmu pengamert të mdoj, Muhammedin sallallahu alaihi sallam, për çka? Për edebin me Zotin e vetë që është silët me zotin e tina. Që s'ka në rritë asa ta më të silë me zotin që është asilë pengamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam. Me pengamert të tjerë, thoti më nënkajmë e lëgjëzije, nuk gjemë pengamber që e ulë dhe dvetën, edhe pësatë majlarti, si pengamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam. Kër është përmeni Ibrahimi, dhe hajë, Domethon është përmend vlera Ibrahimit dhe është përmend Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam. Ka thonë jo vallah ai më i miri është për Ibrahimin. Është përmend Yunus Ibn Matta. Yunus i thënë ka kapsurën balen, kapsurën peshk për shkak se Allah, jema, për ka ikur prej popullit të tij. E kanë përmend një ditë prej ditëve të sahabët, që domethën kanë bënë i shërat se ti ya Rasulullah je më më i mirë, pse ne som ka thonë la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Mosum biblersonin me Yunusin. Nuk gjenë ti më modese për nga mberi Nuk gjenë Dhe njësa kër e kanë lefdru një ditë për e ditëve Ka dhënë, johë ja, Allahi Se une ha sirobi Ulna sirobi Pra e ka posë për të shënërim sirobi shka kozëtni Pra kur ha buk, sirobi E dini që robi që isha I fundit ha Se duhet njërë ketë hisbet më ju bo Këtë dhe më ju bo njërë shërbim Kur ta kryim e krejt, atërë kur ti jesi në fund Haj Kështu ka dhënë unë e ha e'kullu kema, e'kullu l'abd vë e'kullisu kema, e'kullisu l'abd ana ulemi që ish ule mbretrit dhe ham që ish hajnë mbretrit dhe silëmi që ish silëm mbretrit si mu kanë me sultan kërkusën të këthën vjallën, apo? aje ka pas këtë alën se ka përdor sallallahu aleyhi wasallam thot i përnë kajimi pra aje ka mëri majën e edepit pra edhe me Allahum majën, me pengamert e tjerë majën, s'ka dikush që ka ditë me lërsu për nga mërë të tjerë se sa Muhammedi Aleyhi Salat me krejesat thotë i përnë ka jemi fol e mësional sa i përgjët me të tjerë fol e mësional që ka dush me fol e gjenë atë të përsosur sallallahu aleyhi vësallem anë dhe neve kemi shëmbulltirën ton Muhammedi Aleyhi Salat se si ka ndërtuve besim të shëndosh mbi akhlak të lartë dhe Allahu qëllu ala ka po kurorën e për nga mërë thotë Ibn Qayyim el-Jouzije ka thon sehli Allahu më sheroft, "Në qehara veten me adeb, ai e adhuron Allahun ja me ikhlas." Ka thon sehli Allahu më sheroft, "Kush shtyp vetveten me adeb." Kush e shtyp vetveten me adeb. Dhe qahhar gjithmonë përdoret qahhar, kjo shpesh ajo e ka përmend. Eh, sehli ka thon qahhar gjithmonë përdoret kur diçka refuzon në ullet ti mundohesh me, me me mbizotru mbi ta me nga dhëny mbi ta me fitua ta dhe idhën kahar a hu e ka mujt pasi ka rezistu e ka mujt pasi ka rezistu kahar pra nefësi nuk ullet nefësi nuk ullet e, e fur dhe mund vlën nuk, nuk e don ullet e disiplinën thot sehli kush e ull vetëm me edep aja dron Allahu n me ikhlas meshanjeritet njerzit kan problem në definimin e sinqeritetit sinqeriteti është më pas edep me Zotin tanx Jalla Jalalu ne pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dhe njerzin Allahu tha pejgamberi alaihi salatu wasalam kur e perfkuvizoi kibrin që a tha kibri është dylloj pra çu buron me refuzuar të vërtetën dhe me injhmuar njerzit e njëri i cili ka grimca të nënëshmimi të njerëzve, qatë s'ka i klasë, qatë s'ka sinceritet. Ale ta këtë flamurin, së doje. Sinjeritet nuk ka. Atë se a revuzon të vërtetën. Nga kush do që i vjen, atë që ka kibër. Atë që ka kibër. Shikone, njëri ju, se vohet musliman. Sot, njëri ju më kanë musliman, duhet me u rebelu kunder 5 miliard njerëzve. Të ti më sëkshir me mahalën tëane. Në këtu pari, musliman kur ti e ba musliman dije se në kët glëb ti ke refuzo 5 miliard njerëz e ma shumë 5 miliard njerëz dhe madon 5 miliard refuzojnë më kanë musliman ti ki thonë jo kamo ba musliman dhe madon ti qasë shumë ki sinceritet me Allahum Jelle Vala që nuk e kikshirat mesele men umër a fa e ba musliman men qahara nëfsehu bil edab fëhue ya budu Allahe bil ikhlas kush e kush e ishkel vetveten me adab ayadun allahun jalla wala me ikhlas fad Abdullah ibn al-Mubarak Allahu ma sharoft qad akthara an-nasu al-qawla fi al-adab fad njerzit flasin shum rreth adebit njerzit flasin shum rreth adebit wa nahnu naqul ana themin ene themin lazar sayburqat adebit ay dini ju Imam Bukhari Imam Bukhari per musliman di ka shkruar dy libra të mdoja ka libra tjera që da të ka shkujt për ulemat Ato, të edhe sa ka than imam dhehebio e ka shkujt histori në muslimanëve në aspektin e transmiturisëve ka than se kemi morë rashë shumicën a konë njeri i malë se kanë morë rashë mirë po libra që i ka shkujt për muslimanë si kur sahi, el gjemi ku janë hadithet imam bukhariju këto për musliman të i ka di libra dy libra vetë e para qëla shë sahi bukhariju el jami' si perblezi i haditheve të pejgamberis a sallallahu alajhi wasallam dhe edita el adab el mufrad edebi i veçant edebi i veçant por edebi muslimanëve të veçantë a e dini pse e ka shkruajtur kët libr një për arsyeve një për arsye pse e ka shkruar kët libr se e ka pasur njerëz po flasin shumë për edep e kanë pasur njerëz po flasin shumë për edep e ka posë njësë përshkun libra dhe pomorin për i megjuzve, për i persianve, edep për i romakve për morin, edep për i filozofave për morin, edep dhe ka shkut libra të veçan dy volime el edebul mufrad edebi veçan të i muslimanve pra e ka po pjesë të besimit edebi lezonat libra të qikone të qfar edebi kam posë musliman të par vetëm në të folër që di të shbetat që që ka thonë që këshpreje, në këtë kohë të caktume, në vend të caktume, ku vend të caktume. Allah e më shëroftë muslimanët e parë dhe në abafë në djekës të të të tërë. Thotim, Abdullah Mubareki, na themi, innehu ma'rifët të nëfës. Edebjë është me njoftë nëfësin, egon. Me njoftë egon, është edeb. Pse me njoftë egon është edeb? Shikë ka thotimë në tajimë, qëfar të Maarifata an-nafs wa ru'unatha e ka për çëllim e ka për çëllim me njohf nefsën se thelbja e debit është me njohf nefsën dhe egërësit e nefsit egërsi ka egërsi nefsi çfarë do thon ka egërsi ti i thu qështu është ai thot ja jo nuk qes ashtu ti fol me vetveten apo ditën kur thot Allahu Jellal walal nefsi tujadilu an Gjdo njëri të gjadilu anë nefsi, devaton për vedvejtën e vetë. Fela uksimu bin nefsi e lewame. Betohëm, ka thënë Allahu në shpirtin, qërtuës. Ka nërë të devësit, ka në qërtuëm. Allahu thotë pasha, pasha shpirtin, qërtuës, ka në qërtuëm. Vedvejtën. I thot jo, nuk këtë qështu A i thot ka darë se qështu A i deshti me të shah I thot jo në këtë deshme ka, Nuk këtë shprej mirë Ti me kanë të baton me vetë vetën Allah e ka lefdru ketë nefs Qatë shumë ka thanë betonan ta Se ka luftaj Ka luft Thot i mën kaimi Po thot a do lajë mën bareki Baza e debit është Qka me njoft vetë vetën Me njoft vetë vetën Waru au nati ha Dhe e gërësit e ti Nefsi ka e gërësit Wëtë e gjenë nubu tilë kërë unët. E debi është mi ulargu e gërësirave të vedvetës. Vetë Nuk ka ma pozitë matë lartë se nefësi të thotë dishka dhe t'i shkon kundër. Egoja kërkon dishka dhe t'i shkon kundër. E një një po egoja, që të mon ego. Gjithë mon egoja e lafdron vedvetën. Vetë Eshe vedvetën. Vetë po, po, këtë janë dëmëshojta mun i birjam. Po, po, këtë janë dëmëshojta mun i birjam kajrish Allah, nuk janë të mjofët atë muhe. Në më dhëtë mundohët me gjithë arsyje tafërtat largët, atë mesme, e ku ta di qka prej, prej arsyje vetëm e vetëm, qka me e shfa gjithë vetën se jam i mirë. Nësa neve muslimanëve në është potencu në kur anë qërtimi, Allahu e qërton për nga berin e tina sallallahu aleyhi sallem për me nga të regu neve se nëse aj është objek qërtimi, jo? Nëse aj është pikë qërtimi, jo abese vë wa të walla ja ejuhën nëbiju të të killa lëkad kund të tërkenu ilajhim shëjën qalile të i gati anove pakata lëvla në thëbët nëke si kur në mësë kishë më forcuve a, qërtim kja jo kjo është qërtim, djetarë të kamërme se ka qërtuve mirë, bo ki qërtim e ka ngritë pozitën për nga meri sallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall neve duhet dit për dit me në qërtuve dit për dit me në qërtuve e nëse nga nuk pranojmë qërtime dhe kritika dhe vlerësime që kjo nuk është e mirë që kjo nuk është tamamë që kjo nuk është e drejtë a darna e kena shpallve dhe jetën maqbut, të adhuruar, të aghut thot e shqibli thot i mën qajme lë gjëzije ka thon e shqibli e limbisatu bilkauli me al haqqi tërkul adep subharë Allah një fjali Qadhaun mulirushum tu fol per Allahin es mosad alim nisat cha thu per kete mesela chto cha thu per kete jetra ksto cha thu per jetra ksto cha qadha Allahu ksto hec nuk e ngal imbisat imbasit jitet stello nuk e jin du, du, duke thonja vallaun chet mesel nuk e di vallaun chet mesel nuk e di valla kem mesel oshtema do te mos qirtu do te mos qshillu O kemë saëlash për Allahun, guxojna me fol çdojla. A ke hazën një arshinjer? Unë nuk e di këtë mesela. Do të më vjet një sodiës, më veta shka e din Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë të shibli? El-inbsat mujid, muliru. Bas i thon muliru. Bas i thon muliru, kur të lirosh me fol, me vepër, me al-haq, me haqin. Allahu Jellal, Allah e ka nën e hak. Talku el adab, kjo është melane depin. Nuk nuk guxon me folëzard, nuk guxon na me fol për Allahu ça të nam tekat. Nuk guxon se ti je pjesë e caktuar e xhamatit të caktuar se ti të lejohet me vol për Allahu. Ka të marrë ke drejt. Ku ka thonë Allah, ti Allahu jë lase ti, e ti tash mazihina që tu fols ka dushti. Ku kush kruan kjo? Nuk shkruan kargon. Kjo përgjëtsi e marë për Allahu Gjellar A dhe ka dhenë Allahu Gjellar Wa kifuhum Innehum mes'ulun Nalni ata Se këna mi morë në pitje Këna mi morë në pitje Dite në gjikimit Allahu ka mi morë në pitje Pe ingamberet Dite kër këm i morë pitje pe ingamberet Qa kënë i bomë me mesajën Qa kënë i bomë me porosit Andaj të i shikon pe ingamberet Dite në gjikimit thënë Allahumme nefësi O zoti janë veç une që pëtoj Këpse se e din që ka do më thonë më më mërë dhe logari andaj më slohëmi me fjalë e të kjo mësejle qartë Allah qëta, qëki në vojëma shku më shku të ogja verë unë të herazaj këta janë ato rruonatët ato, ato egrësirat e nesit kur ti sune nale, ato mi dhe nale vë frenojo që a jetë u folë për Allah unë gjellë vë ala a ki, a je e gatshme me mi thonë nefësit, a je e gatshme që këtë përgjigje për për Allah unë me A lezu Kur'an. Edhe pas disa muive mësim të Kur'anit, ka thonë Elhamdulillah e përsos a lezimin të gjyidin. Ka thonë, bjeni këtu të lezojnë para meje. Ja ka njështu të ngatruë. Ja ka njështu ngatruë para hoqës. Kush ka do lima me di qka është me pas 3-4 hafiza për mas. Vecëm ku tja njështi atina pak zanin, ja njështu të të lovit hivzi, shkoj hivzi. Pse valë se e ki nja maddishën për mas. Apo para parë me tije. Ka thonë, thuni ati të letëzojë le si kur e ka pengamberin sësërën për para. Ska mujtë me filluhe. Ska mujtë me filluhe. Ka thonë, thuni të letëzojë le si kur e ka Allahun për para. Qyshanis. Andaj, kur të folësht për, për Allahun, para mendojë se jetu folë për para atina. A e kështë e than? A e kështë e than që të fjanë? Nuk e thonë, e menon. Një milion herë. Andaj ka thonë, me ullëshuën e të folërit për Allahun ë Çiki mosadab ku çon adenë. Këy mosadab çon shirg de kufur. Se ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vërtet robi e thot një fjalë kelimetën, një fjalë. Me çat fjalë hyn në zjarr. Kjo fjalë mund, gjuna, mund, kufr, mund mukan, mukan thot, edep, të mu kan xuna, mund të mu kan kufur, mund të mu kan shirq. Ibn Qayyim el-Juzeyni thot, "A nuk është sharja e Allahut mosadab, po nuk është sharja e Allahut kufur se dhet befe?" Po, dikush kërë e shonë Allah A ti a bashkë mendonë se për pikë qefit a e ka shonë? Jo A konë nervozë Na e dim që a konë nervozë Se e ka prishë dikush e e ka nëzirë të Allah A i shka e shonë për nga mberin tonë A bashkë mendonë se që ashtu takë tukë? A i dikush e ka pagujtë ata E ka nervozuhu dikush Ka qëllime? Mirë po A paguot? Paguot vëllah Le ane humullah Ka thënë Allah I malkonë Allah I malkonë Allahum. Andaj, me lon e debin, nuk është, di kështë tëtë, shka me deb, shka. Me lon e debin, kalon në, në situata të vështira. Andaj, thot, ka thonë disa djetarë, se Allahu Gjelaluhu -Gjel -Gjel ka shpalë të këtë disa prej popujve, dhe ju ka thonë men, elzem tuhul qiyame me asma, asma i vasifati elzem tuhul edep ju ka shpallë Fatibën Qajmë el-Gjuzi e disa dihëtarë kanë thënë Allahu Gjellu Ala ju ka shpallë popojve ajë cili miret me mësimin e emrave dhe cilësive të mija atina ja obligoj e debin baot e debli e emra dhe cilësitë e Allahot kumë son? në khide Allahot baot kushim son e emra dhe cilësitë e mija ja obligoj e debin wa men kësheftu lehu anë haqiqati dhëti e kuida ja mundësoj më gjitë do me zbulu e qenjën e Zotit. Qa pohët me ta? El zem tuhul atab. E qoj mushkatru e. Aki po, disa njërëz edhe neve nëse në mund sonë Allahu Gjellal me fol kunder ateizmi dhe me zbrëthia ateizmin, dhe da shofë me së është zbulim, orvatje për ta zbulu qenjën. Orvatje për ta zbulu qenjën. Sa ata kanë dëgju para emë alësisit e Zotit. Ata nuk kanë probleme me këtë tematik. Ata dojnë chainen tashofen zotin ton te barake wa taala thot ibn qaym al jawziy ka thonte dietar se allahu jalla wa ala kush munot me zbulu chenen yelzamu al atab thot ibn qaym al jawziy wi yashhadu li hada di kushet ku e shkruan kjo kjo shkruan ne ne na kuran nase kjo nuk eshte vërtet kete tra es sai thot do yashhadu li hada shkoni sa presijion dietar juve, you, do shtë të ketë dhe jo, po dikujna, prindzonsave dije, minje erë gisharë në mendje, po ke nuk është ta jetë, po ke nuk është ta jetë, ke nuk është ta jetë, ju ka transmitu, thuhës ju ka transmitu tisa popoj dhe, mirë po të kjo leje, anësh, jesh hedu li hadha, ka dëshmin nga, nga kush, ta shë shofë me, jesh hedu li hadha, ennehu subhanehu, lemma këshefe, lil gjebeli anë dhatihi, ashun Quran kjo pa, kur Allah u gjellë vala, Mi a ka zbulu qenjen e ti Një kodre Kur ka kërku Musa a.s. me pa Allah E ka zbulu vetëm Thot i bën kajmë e lëzëzit Së khal gjëbel A? U rënu U rënu kodra U e të dekë deke Dhe u coptu u bo cop copa Të dekë deke dhe në dhënë cop copa Ta ka bo gjur në kështu U alem jetë but Ala adhamat i dhetë dhe s'ka mujtë me i bo bal madhështisë të qenjës. Qka argumentën kjo? Nëse kodra, me gjithat fuqit qka e ka, s'ka mujtë me i bo bal një pjesë të zbulimit të qenjës të zotin. Ti, shkatrojsh ala ma shpejt. Ti, shkatrojsh ala ma shpejt. Musës, qka i ka ndodhë? Sa i këtë? I ka, është alivanos. Pse? Nga se madhështin e qenjës s'munët me duru njëri. Madhështin e qenjës nuk ka mos shikimi jo një allahut në këtë dënja qëka është rahme, rahmet smujna, nuk mujnë me pa nuk kena mundësi me pa o leza, me majtë të kokën vazhdimisht ka qildi ndë allahutë në surë mulk në surë me pushtetit që ka të regu ka dhënë këtheje të kokën ka qildi fërgji ilbasar këtheje për zdi të shikimin e jërgji ilbasaru khasi en ve hua hasir këtheje të shikimi i loth ikput pa me plotësi të madhe pse se e shikun në krijesë të madhe të Zotit smunesh me majë të vazhdimit shikimin andej ti duhesh me ul kokën ajo është veç krijesë ose e mash shikimin shumë lart ka qiellin e pastaj e ul kokën ja nis ki nevojë me ul di konse çka se ja nis tu alivanos trullovesh kjo me qiellin para mendon e Zotit tonë të barë këto tela atë ka tham pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhennet ku ta shohë njerës Allahumme jelle wala mos me pas çaktu Allahum mos me vdek krerit që shem vdek. Sa sunë duron. Atande gafon se shikimi në çënjen e Zotit te bareke u teala është i pamundshëm. Mir po, shiko këtu. Ku po do me dalim kaime el juziye. Kërkimi për ta pa po, çënjen e Zotit është mos edep. Por për, për shkak këtij mos edepit, ku e çon Zoti njeriu? Në shkatërrim e ban ateist. Këtë masis për shofë, apo disa dhe në Israële kanë muhue, erin Allahe, Gjehra. Në e mundësa Allah në të shofë në haptazi. Fë e khadhet humus saika, i ka morë rrufeja. Pse? Sepse kanë kërkue prej mos edhejpit në pozotin të barekja vë të ala. A që i ka mos edhejpi në kufër? Po. Kërejt ateistët që kanë rranë ateizm dhe qafira që kanë rranë kufër.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 Të inëhu jërgju min hajthu gjë Allahu narut Këthejët qëshja kanis E ki po Kur je pa udhëzim, qëshje Si më smukon Ti tash e kupton Se atër zikon si më smukon Se atër se ki dit Ti tash në udhëzim e ke kuptu se pa udhëzim është si më smukon Andashtë tash ti me një erë Ka pironia, kundër atërishka si janë të udhëzum Dhe në nëshmimi Se këta se si janë dhe ditë Se si janë dhjurëtua Dhe nuk janë dhe ditë, s' kanë dhe Për dhalë pëse? Se ti tashkija dhebë me Zotin tanë Ti nuk ja lejon vejtës gjosan me boa Qëka dhëtë nëse ti e leket e dhebë Këthena Allahu ku je kohë? Jërë gjiju min hajithu gjahë E këthena Allahu ku e kohë? Allahu në rujtë me në këthija në pahotëzim Andaj, ruajtë e dhebë është ruajtë e feje së Allahu të barëke Pas e të të dhebën qajmë e ljëzijë Wa të emmel ahwale rrusul Salavatullahi wa salamu aleyhim me Allahu ve xhitabuhum ve sualuhum si kaif tajidha kulluha mashhunatan bil adabi qa'imatan bih thot ibn qaym al juziyyah etash medito mbi gjendjet e pejgamberve sallallahu alaihim pace zotit qofita dhe selamete ti qofshin mbi pejgamber te zotit thot shikoi ata qi janë me Allahun ve xhitabuhum ve sualuhum Qish flasin me Zotin Qish i, i elutin Zotin Qish i kërkojn Zotit Kejfe te gjithu ha kullu ha Me shkhune të mbil edep Kërejt të falërit e tyre me Zotin i gjen Në gjeshta me, me edep Me shkhune është kur e ngarkon diçka E ka ngarku me edep Ka ime të mbi Gjdo lë vizi është me, me edep Neve nuk në mundëson koha me vol në këtë ligjërat për këtë e Debet që i ka bënë me Ibn Qayyim al-Juzeyyah të pejgamberrë mirë po do të tashoj vetëm një prej tyre. Ai është Isa alayhi salatu wassalam. Isa ai shiko si fhol me Allah. Dhe vëllezër, Ibn Qayyim vjen në fund. Çaisha ka fol më smirti me Allahun. Çai ka fitue më kon më i madh. Mo lanë këtë. Për për përspëjtoi do bin për për ta sqeguar pasaj më vonë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 E dhejbinë më Allahumë Jallu ala E kanë të ndryshu Shathat Ibn Qajmë al-Jawziya Kale al-Mesihu Aleyhis-Salam Ka thanë Mesihu Isa ibn Mardhjem Allah ibn Mesherof Wa aleyhis-salatu wa salam In kuntu kultuhu Faqad alimta Dita në gjekimit E marr Isa në Allahumë në pëtje Në pëtje e marr E djetarë kanë thanë Kja argumën tonë Sa Allahumë kamë imur kejtë për nga marrë pëtje Imar në pëtje Dhe i thotë A i ki than ti benu Israelve me madhuru mu e dhe nanën të onë, ty e dhe nanën të onë. Qa i thët Isa? Thot, inkun të kultuhu, fekad alimte. Si kur ta kisha than, ti do të dije. Thot, i mën ka im, ua lem je kull, lem e kullhu. Dhe s'ka than, se kum than. Kjo është maja e debit. Qikash ka i thëtë Allah? A ti ju ki than, benu Israelve, adhorëm një muë dhe nanën të jeme? Isa ka mujtë me than, së këmë than, o Zot? A bo, që guri, guri, të guri, të guri, të guri, të guri, a ti ki ba? Jo, së këmë ba, o në. Kjo nuk është përgjigje e maje se e debi. Që ka të të të përgjigje e maje se e debi? Ua fërkun bejnë e lëgjowa bejni fi haqiqët e lëdëb. Ka dalim realitet të e debi mes dy përgjigjeve. Ka dalim mes se k Si kur ta kishë a thanë, subhanë Allah. Si kur ta kishë a thanë. Do me dhonë ki pe ullë vetën. Pe ullë vetën përbara loë. Si kur ta kishë a thanë, o Zotë, e kshedit. Si kur ta kishë a thanë, e kshedit. Thumë e halë lëmër. Ala ilmihi, subhanë hu, bilhali vësërri. Thotë pas taj, e ka përkatsue. Për, për dijen. Krejt dijen të Zotë i ti të barë kjo vëtala. Të dukshëm dhe të padukshëm. Fe kale, ta'le mu mafi nëfësi. Ka thonë, tjo, Zot, e ti që kam brejna E ti që kam brejna Që dhe më dhonë kjo E di a jam të rrejt, as jam të rrejt A e kumë thanë, se kumë thanë A më ka shkun men, as më ka shkun men Thumë bërë e nefsehu An ilmihi, bi gajbi rabbihi Wabima i khtesubihi Subhana Ka thonë, pasaj, e ka pastru vëtë vetën Nga dhia e gajbit Dhe ajot që ka i takon vëtëm Zotit ton Të barëke, vëtë alë Që që ka pastru? Tha, wala a'lamu ma fi nefësik. Ka dhënë nuk e di që aki në qenjën të ndërë. Ti e di që ako të une, a unë nuk e di që ako të ti. Kjo është kul më e debit. Thumë ethme ala rabbihi, wa wasofëhu bitë farrudihi bi ilmi lëgjub, kulliha, fa kala, pas taj thot, e ka lafdru zotin e ti, dhe ka cilësuse vetëm ti e di të fshehtën dhe ka thënë innaka anta allamul ghuyub ka thon vërtet ti e dijm dhe i gjithë dijesh për dhe gjithë të gjithë vëtem shfetat çka i çka i mungon Zotit tonë te bareke وتعالى çka i mungon nuk i mungon asnjë send asnjë gjuzije asnjë kullie çka don shekuesëm të imje as grimca as të përgjithshme Nga se ka të Isa është ka thonë, aje e din të përgjithshman, ama nuk e din detale, kella, kurse si, edhe detale të edhe të përgjithshman, edhe kulli jatët edhe gjuz i jatët, edhe njësë e dhijet qka dhe me thonë kjo, kjo shprejhje. Ka thonë Isa a.s. Këti e din gjithshka qka është e ga i bitë. Thumë me nefe enjeku ne kale lehum gajra me emërahu rabbuhu bihi wa hua mahdut të uhid. Pas taj e ka më huë që të këtë thanë diçka, jeshtë asa qëka ka udhru zoti vetë të barëke vëtala ajo është të uhidi pasër ka thanë, ma kultu lehum illa ma amërteni bihë e unë nuk ju këmë thanë atëre vetëm ata qëka tim ke udhru me thanë qëla është ajo? en i abudullahi rabbi vë rabbekum adhërën e zotin Allahun, zotin temë dhe zotin e juve, thumë akhbara anë shahadetihi alejhim muddete me kamihi fihim pastaj ka tregue për dëshminë e tij ndaj tëra, dëshminë e Isas ndaj tëra banuijve të Izraelit në kohën dhe periudhën kur ka jetuar me ta. Wa anna ba'da wafatihi la ittila'a lahu aleihim. Do se pasi ka vdekur ai s'ka dije për ta. Këto çka argumenton. Sa ai nuk është Zot. Isa alayhi salatu sallam ditën e zhikimit distancohet se unë nuk di pasi më ke ngrit ti mua, nuk di çka ka ndodhur me ta nuk diça ka ndod me ta ai nuk diça ka ndod me ta ata adhurojn allahun adhujt pa sa gadon wa anna allah azza wa jalla wahduhu huwa almunfaridu ba'd alwafati bi'itlahi alayhim faqala wa kuntu alayhim wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffayni tawaffaytani kuntu anta arraqib alayhim qadan o zot un dersa isha me ta un jamkon dshmitar cha kan bata Mirë, po pasi më morrë shpirtin dhe pasi ndrova jetë, ka thën ti je kujdestari i tyre. Ti je kujdestari i tyre. Thumma wasafahu bi an shahadatu subhanahu فوق kulli shahadatin wa aam. E pasi që kjo shprehje lë më kuptuese, derisa kokë kọn ti, ishq Allah. E kuptoni? Isa i thot Allahu Xhella, kur kam qendur i gjallë, e di ç'a kam bën. Kur kam vdekur, ti e di ç'a kam bën. Kënd nuk kupton sikur Makinon nuk e të punon në dorë, pasaj kur gum drek, kur gum drej e tit kamë. Për me mohu këta, tho di më kam elgjuzie, e ka shtuaj një fjali për me tregu se edhe kur jam këndonë në gjall, ti i kam dëshmitar. Mir po sa i përket mua, që unë më fai me, me shfaqshuvë vetëm më justifiku, unë sa kam pa, i kam shikuar. Pasaj kur kam drek, mir po ti, ti di gjënd të keqën, dëshmitar. Andaj i ka thonë wa anta ala kulli shay'in shahid et po çdo sandh je dëshmitar pra edhe kur kam şeyin e xall edhe kur kam vdek ti të dëgjojtë ti i përcjell të dëgjojtë i përcjellë dëshmitar dhe atyre thumma qala in tu'adhibhum fa innahum ibaduk ka than siti donoj ata janë robët e tu nëse i donon ata janë robërit e tu ku është e depi shikosh ka the di mon kai maluzia wa hadha من ابلغ الادب ما الله في مثل هذا المقام شिके اولمي أي ما يا اديبت نشिके ت벤트 kur thosh me Allahu te bareke wa taala pase i thot e yush nisai al shan al sayd rahmat abideh wa al ihsan ilayhim pa pra çështja është çështje zoti me robërit e ti çështje bamirësie me robërit e ti وهؤلاء عبيدك ليس عبيدا لغيرك ايصلي الصلاه والسلام بيث الله جل وعلا كان يرز ينربتو نو كان رب ديكو تتر ينربتو نو كان رب تا ديكو تتر فاذا عذبتهم مع كونهم عبيدك نس تي دنون مجيتشان ربتتو فلولا انهم عبيد سو من ابخس العبيد واعطاهم على سيدهم سكرتي يدنون نس يدنون Me gjithë se janë ropë të tu, ti nuk i dononë vetëm se ata kanë qenë ropë të padëgjushëm. Ki që ta e ka tonë që keqë prajë. Intu adhibuhum fe innehum ibaduk. Nëse ti i dononë, o Zotë, njerëzit, që kanë bo kufër dhe zullumë, ti i dononë, ato janë ropë të tu, thëti përnë ka i melgjëzije, kjo qëka të me thanë, qëka i ka thanë Allahu Gjellu Ala? Këto janë ropë të tu, nëse ju banë mirë, Këto e meritojnë, se janë rëptetu, të e di ma mirë kushë e meritojnë të mirën. Po nëse i donon, të janë rëptetu dhe të e di në rebelin dhe mos rebelin për e tëra. Kjo është këptimi. Thadi Ben Qajim, el-Gjauzije, wa aqsa hum lehu, lemtu athib hum, si kur ata mështë kishin qenë ndajteje më katarë, si kishë donua. Pasaj thot, li enë mërtebet e l-ubudije, të stadai ihsanan sayyidi ila abdihi wa rahmatihi nga se shkalla e zotsis meqen zot karshirobit vet o e ban te drejt qe me mushiru dhe me e begatuar cili esht hakyi allahu xjalaluhu me rob te ti me mushiru apo mba Emir beta. Ashballah o xhallall Emir menë me pa, po. na ka dhon si, na ka dhon vesh, na ka dhon goj, na ka dhon fuçi, na ka dhon takat, na ka dhon mendje, na ka dhon libër, na ka dhon laps. Na i ka dhon të gjitha Zoti o xhallall xhallall, na ka shtuar, na ka zhvilluar, na ka rrit. Çfarë s'ta ka dhon te bare kjo Metaala? Nëse i numroni nuk i dilnin çash kurr. Pa tarb Saidun shikon. Shikonën shiko por djigjen e Isait alayhis salam, mirë pa e ka thon me edep. E ka thon me edep. Çfarë do të bën Qayyim el-Juzeyyia? mërtëbet e lëbudije të stëdëi ihsanës sejit ila abdih wa rahmetihi felimadha ju addhibu arhamur rahimin autoriteti i zotit kundrejt përbal robbet të ti e ban që tjet i but me ta zotnija është i but me robin Allahu është i but me robin atar thot i bën kajimi felimadha ju addhibu pse do në najt Pse dënon mëj mëshirshme Preja tëre që mëshirojnë Pse? Aja mëj mëshirshme Ti mundë më dafol një njëri Mundë më dafol një njëvla Mundë më dafol një mikë Mundë më dafol baba Mundë më dafol armiku Atarë pse dënon mëj mëshirshme Tëtë dhe mën qajmë e lë gjëzija Valima edha juadhibu arhamur rahimin Vo e gjwedu lë gjwedin Më bujarë prej bujarëve Vo aqdhamu lë muhsinina ihsanan Abide. Thot, më bëgjë, ai cili begaton dhe mirë bërzve ndaj robëve të ti. Lëula, ha, pse? Lëula, fara të otuhihim, se e kanë kalu kufinin e rëvelimit. Pse dënon i më shirë shmi dho, se e ki kalu edhe e ka kalu robi kufinin. Nana nuk dënon vetëpse ku të kalohet kufinin nda ka thani bënkaj me lë gjozije të adithi shpegimit, a shikoni këtë gruje e cila ka morë djalin e ti, në gjinin e ti a kish hedhë në zjarë, ta sahabët jo ja, e ja, Rasul Allah, tha Allahu është më i më sheshën me robin, se sa kjo nan me thmijun e vetë, atar pëse hedhë në zjarë lëvla faratu u tuuhim se ata e kan tëpru në krim në zulum, wa i bëhuhun an ta atihi, se kan refuzu me të madhe, me e fut veten në adhurimin ndaj Zotit të tjerë. Wa kamal istihqaqihim lil adhab. Andajat, ata kanë merituar në mënyrë absolute dënimin. Ata kanë merituar në mënyrë absolute dënimin. Pse dënon më i mëshirshëm? Se i ka kalu kit kufit e devit, kirab. I ka kalu kit kufit e zullumit. I ka kalu kit kufit e shirkut. Allah zot, Allahu nuk dënon se nuk ka nevojë me dënon. Ai edhe pa dënuar ai fort. Aje dhe pa e frut njeri unë gjëhenem është i fortë Aje dhe pa e dënu A dhe i bënkaj me lë gjëvzije I bënkaj me lë gjëvzije E ka pru meselën e gjëhenemit polemik E ka pru polemik Dhe prej argumenteve që ka argumentu se gjëhenemit merë fund Ka thonë sa i s'ka nevoj me kalëzu fuqi Gjellë e gjellë Pra, kur thot dikush, Allah o është i fortë po A mundët më ka një fortë pa e kalëzu forëse? Po argumentu me shumë argumente, një apëttore kjo. Një apëttore kjo. Argumentohet me të tjera, ka thënë për argumentet e saj është se shirk, duran. Mohot, duran. i fortë edhe sa ka dhënë forcën, kosht ka thënë se duron. Baut shirq duron, mohot duron, i baut kufër duron, baut dhullum duron, i torturovan miçt duron, torturovl musliman taj duron. Ky nuk do më thon sa di kanë dalë në kontrole. Jalla wala. Mir po pse sa ka dhënë fortën më njëherë Ka thonë se i forti nuk e kalëzën forësën. I forti nuk e kalëzën forësën. Dhe ka thonë për nga mësën, lejë se shedidu, shedidu, besorëa. Nuk është i fortë ai cili ka mundësi mërë praktu tjetërin. Mirë po i fortë është ai cili e, e mundë edhe mbizotron e mbizotronë më lefin e tina. Andë e ka thonë i bënkajim e lëgjëvëzije, se kitë ki hiuarë, hitabë, të foljurit e isës, është maja e edhebitë është maja e adebit. Por çish i ka thon? Allahu xhellahu ala Isa. Pse ki thon? A ki thon? Ka thon sikur ta kisha thonë kishë ditë, ti e di çka kon në mua, edhe unë nuk e di çka kon ti. Ka thon ti ditë të më shoftat, e unë nuk i di. Kjo është adeb me Allahun te bareke ve taala, do të shohim më leynë Allahu xhellu xhelaliu adebot e pejgamberëve të tjerë kundrejt Zotit të tyre në raport me Allahun xhellahu ala, dhe do të shohim se ngritja e robit të zoti ti bohët me edep. Ngritja dhe afrimi rohët, të Allahu gjellewal është me edep. Njëri ju duhet me unëgjerosë me edep. Dhe në komentimin e fjallës Allahu të barëke vë të ala, o inëke ala khulukin adhim, me dëvërtet ti në një shkab të lartë të mëralit, kjo është ajeti nësë katër, kjo është tekstitat i prer, këtë iju të delale, këtë ija të thubutë, është ajet që nuk dyshon kërkusht a është ajeta asht dhe është i prerrë në kuptim se ka thënë Abdullah ibn Abbasi kjo është feja e Muhamedit aleyhi salatu vesselam ngritur mbi xuluk do të, të shohim se sipër nga imran sallallahu alaihi wasallam me adab kamri mu kan ti e më i miri pejgamberëve ka thënë Allahu xhellahu ala më i miri Pejgamberi lutsim Allahu te bareke we te ala te Allahu jelle jlaluhu na furnizon me adet te maz elusi Allahu te bareke we te ala te Allahu jelle jlaluhu nai bashkon neve me besimi te pastert dhe edebi te lart elusi Allahu te bareke we te ala te Allahu jelle jlaluhu te nadrej qendjen ton me Kur'an me sunet te pejgamberit sallallahu alejhi wasallam elusi Allahu te bareke we te ala te Allahu jelle jlaluhu na munson me kuptu fjalen e tine na fjalen e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ta prezantojna ata ne mundir me te mir et Allahu jelleu olek naushr me veprtona me fjalet tona me të gjitha ato që ndai veprojnë alusi sallallahu te bareke tuala te Allahu jelle jlaluhu ku sura tona mangsita tona rashite detona Allahu ti fal ati ku kemi qallu ka cen pre Allahu jelleu ala kristale ati ku kemi gabu ka cen pre neve te pre shejtanit alusi sallallahu jelleu vare te Allahu na e perfundim te mir qulu qouli hada wastaghfiru lili walakum fasghfiru inahu huwal gafururrahim walhamdulillahi rabbil alamin